je mateko wa zama hizi hostages unaingia katika mateka waliokusudiwa kisheria watumwa aslan binadamu amewazaliwa huru hata kama sio miislamu nini na huru siji mateka siji na maanisha ukuje tu katika kibiro shike watu waingize kwenye mateka alafu wafanye wafanye wafanye watumwa aslan nadhani kusudia kama vile kuna hivi vikundi na teka watu na teka watu itisha itolewe fulani fidia mateka na vikundi hivi ni sababu gani sababu gani huyu mtu amemteka mtu alikuwa uhuru kwanza ni jambo ambalo kwa ni jambo cha dini dini ni jambo kwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zama zaka ta masahaba walikuwa yataamaluna maanas hata sababu gani kwa sababu gani usijiulize katika bilad alislamu alitawala inchi za za kiislamu mpaka saa hizi nakuta kuna wasio kwa uislamu kuna hata kuna baadhi wa uislamu wasio kwa uislamu wako huko walikuwa na haki yao kwa hivyo kumchukua mtu ambaye kama ni huru na kumteka hiyo ni khilafu na hiyo ni hiyo hiyo sio sahihi kabisa radiyo sahihi wallahu aalam